51. A támadást követően felmerült, hogy ki kellene vonni engem a frontvonalból. Ismét. Én még csak gondolni sem bírtam erre az esetőségre. A puszta feltételezés is elborzasztott. Hogy kiverjem a fejemből ezt a lehetőséget, beleástam magamat a munkába, igyekezvén felvenni a ritmust. A szigorú beosztási rend sokat segített. Két napig tervezett műveletekben vettem részt, három napig a nagyon magas készültség, azaz a VHR részlege által megkövetelt feladatokat láttam el. Röviden fogalmazva, egy sátor körül ücsörögtünk, és vártuk a parancsot. A VHR sátra úgy nézett ki, és olyan érzetet keltett, mint egy egyetemi tanulószoba. Már, ami a kollegialitást, az unalmat és a rendetlenséget illeti. Volt benne néhány repedezett felületű bőrkanapé, a falon egy nagy brit lobogó, és mindenfelé valamilyen harapnivaló. Fifáztunk, literszámra ittuk a kávét, és átlapoztuk a férfi magazinokat, hogy elüssük az időt. A loaded meglehetősen népszerű kiadvány volt körünkben. Aztán hirtelen megjött a riasztás, és abban a pillanatban tanuló éveim meg életem minden más korszaka is rettentően távolinak tűnt. Az egyik srác úgy fogalmazott, nem sokban különbözünk a tűzoltóktól. Nem tévedett. Sohasem aludtunk mélyen, sosem adhattuk át magunkat a pihenésnek, mindig készen álltunk. Nem számított, hogy teát szürcsögettünk, fagylaltot nyalogattunk, egy lány miatt siránkoztunk, vagy a fociról értekeztünk, mindig kihegyezett érzékekkel és izmainkat megfeszítve vártuk a riasztást. A riasztó egy telefon volt, egy szimpla piros nyomógombok és tárcsa nélküli, mindössze kézi beszélővel rendelkező alapkészülék. Csengője antik, tipikusan britholmi. Brrreng! A hangja halványan ismerősnek tűnt, de elsőre nem tudtam megmondani honnan. Végül rájöttem. Pontosan ilyen készüléke volt Nagyinak is, Szentringhamben, az óriási nappaliban lévő nagyasztalán. Onnan bonyolította a telefonbeszélgetéseit a bridge partig között. Mindig négyen voltunk a VHR sátorban. Két pilotából és tüzérből álló személyzet. Én voltam a tüzér, pilótámat Dévnek hívták. Magas, nyúrga fickó, testfelépítése akár egy maratonfutóé, ami nem csoda, hiszen épp ezt a sportot űzte. Sötét, rövid haja és napbarnított bőre volt. Rendkívüli és mélyen talányos humora volt, naponta többször is feltettem magamnak a kérdést, vajon Dév most komolyan beszél, vagy csupán egy szarkasztikus megjegyzést tett? Soha tudtam eldönteni. Azt gondoltam, hosszú időbe telik majd, mire kiismerem ezt a fickót. Végül sosem sikerült. Amikor meghallottuk a piros telefon csörgését, hárman mindent eldobtunk, ami a kezünk ügyében volt, és az apacshoz futottunk, miközben negyedik társunk felvette a telefont és összegyűjtötte a művelet részleteit a vonal túlsó végén ülő személytől. Sebesültek evakuálására volt szükség, vagy közvetlen harci érintkezés történt. Ha ez utóbbi, akkor tudnunk kellett, mennyire voltak messze a csapatok, és milyen gyorsan tudunk odaérni hozzájuk. Az apacsban ülve bekapcsoltuk a légkondicionálót becsatoltuk a hevedert és a golyóálló mellényt. Kiválasztottam a négy rádiókapcsolati lehetőség egyikét, további adatokat gyűjtöttem a küldetésről, és beütöttem a GPS koordinátákat a fedélzeti számítógépbe. Amikor életünkben először indultunk el egy apacsal, a repülést megelőző ellenőrzések összesen legalább egy órát vesznek igénybe, ha nem többet. A Bastionban néhány hét elteltével, Dév és én ezt az időt 8 percre csökkentettük, ami még mindig egy örök kivalóságnak tűnt. A gép nehéz volt. Csordultig töltött tartályal, teljes rakétaarzenállal felszerelve és egy 30 mm-es gépágyúval ellátva tűzereje képes ementális ajtályuggatni egy betonépületet, így indultunk bevetésre. Alig ha meglepő módon azt éreztük, hogy ez a sok anyag lefelé a föld irányába húz bennünket. Leges-legelső bevetésem egy közvetlen harci érintkezés során, dühösen vettem tudomásul a küldetésünk sürgős jellege és a föld gravitációs ereje között feszülő ellentétet. Emlékszem arra, amikor a távolságot nagyon kicentízve repültünk el a bastion homokzsákokból emelt fala felett, hogy utána már nem is gondoltam többet erre a feladatra. A feladat adott. Életeket kell mentenünk. Néhány másodperccel később a műszerfal egyik ellenőrző lámpája villogni kezdett. Motorvezérlési rendellenesség. Ami azt jelentette, hogy le kell szállni a géppel. Azonnal. A francba. A tálibok fennhatósága alatt álló területen fogunk földet érni. Kezdtem magamban felidézni a Bodmin múrnál áttélteket. Majd arra gondoltam, hogy mi lenne, ha figyelmen kívül hagynánk az ellenőrző lámpák fényét. Nem így történt. Dév már vissza is fordult a Bastion felé. Ő volt a tapasztalta pilóta, már három szolgálati időszakot teljesített, és mindent tudott ezekről az ellenőrző lámpákról. Némelyiket valóban figyelmen kívül hagyhattuk, folyamatosan villognak, ezért kiszedjük a hozzá tartozó biztosítékokat, hogy végre leálljanak, ez azonban nem ilyen jelzés volt. Úgy éreztem, becsaptak. Menni, menni, és csak menni vágytam. Hajlandó lettem volna kockáztatni a lezuhanást, a fogságot, bármit. Nem az a dolgunk, hogy okoskodjunk, amint azt Flea, Ükü kapja, vagy Tennyson is megmondta. Vagy bárki. Az a lényeg, hogy az első sorban küzdjünk.